Поглянув на годинника на приліжковій тумбочці. 20 хвилин на сьому. Знову згадав, що Лола провела зі мною ніч. Німа ніякою сенсу за нам залишатися ворогами. Я пам'ятав її фразу, але вона не обманула мене ні на мить. Я був певен, що вона заздалегідь спланувала мене збавити. А коли я розтану і піддамся їй чарам, вмовить відкрити для неї сейф. Але це вона так думає. Оборудка не відбудеться, сейф лишиться зачиненим. Я встав, поголився, постояв під душем і вдягнувся. Мене розбирала цікавість, як вона поведеться сьогодні вранці. Я зайшов у закусочну. Вікно, що з'єднувало залу з кухнею, було відкрите, звідси доносилися дражливі запахи смаженої шинки». Штовхнувши двері на кухню, яка останнім часом була для мене зачинена, я виявив, що на цей раз вона легко піддалася. Я зайшов. Лола у свіжому халатику розбивала яйця об край пательні. Вона обернулася і поглянула на мене через плече. «Привіт, я вже почала думати, що ти проспиш цілий день». Я підійшов до неї, ззаду обіймав і поцілував у шию. Гей-гей, ти зипсуєш яєшню. Проте сама тільки притислася до мене сильніше. Це для мене. А для кого ж ще? Вона викрутила з моїх рук і обернулася. На її лиці з'явилася посмішка. Привіт, коханчику, не жалкуєш? Ніскільки ти здивований, вбитий на повал. Вона відпідсунулась ближче і обійняла мене за шию. Зелені очі блищали. Цілувати її було просто насолодою. Вона пригорталася все сильніше, пальці рухалися по моєму волосю. Ну, хто тепер збирається зіпсувати яєчню? Вона одразу відсунулася. Ходімо снідати. Лола розклала яєчню з кусками шинки по тарілках, на лейкави. Ми сіли навпроти одне одного. Вона взяла з пачки сигарету і запалила. Я, мабуть, була занадто сувора з тобою раніше. Але тепер все змінилося. Я зрозуміла, що ми не можемо жити в постійній ворожнечі. До того ж, ти красавчик, а я вже давно не була ні з ким красивим. Хочеш переїхати до мене в бунгало? Я забарився на секунду. Всього на секунду. Образ Дженсона несподівано сплив у моїй пам'яті. Та я миттєво прогнав його геть і поглянув на Лолу. Хочу і додав. Це ти красуня і прекрасно про це знаєш. А вже ж видно, я також не в року. Усміхнулась Лола. Чет, ти постараєшся забути, що я була така груба з тобою? Вже забув. Стієш ж миті, коли я тебе побачив вперше. Мені дико хотілося схопити тебе в обійми. Підкотила вантажівка і засигналила біля бензоколонки. Я сходжу, сказала Лола, а ти закінчуй сніданок. Проходячи повз, вона торкнулась мого плеча тим інтимним жестом, як це вміють робити закохані жінки, і вийшла. Я доїв сніданок у глибокій задумі. Я намагався себе переконати, що треба остерігатися. Все це гра, і мені загрожує небезпека. Але нині мені жахливо хотилося, щоб це не було грою. Я домивав тарілку під струменем гарячої води. Коли повернулася Лола, облич, я вимию. Я вже вимив. Поклавши тарілку в сушилку, я повернувся обличчям до Лоли. Вона підійшла і тепер була зовсім близько. Мої руки лягли на істегна. Я відчував при цьому їх пружну важкість. Ти нічого не придумала щодо Рікса. Він приїде сьогодні ввечері. Він мене не хвилює. Даємо трохи грошей, вистачить 10 доларів. Він не стане піднімати шум, якщо візьме гроші. Ми зможемо його контролювати, так що не хвилюйся. З Ріксом ми справимось. «Я б не був таким впевненим. Він небезпечний. Як тільки ти даси йому гроші, він стане приходити сюди щодня». Вона покачала голову. «Я вже раніше мала з ним справу. Справлюсь і тепер. Оближч його мені. Будь обережна, він може доставити неприємності. Я буду обережна. Гарячий вітер». Нарешті вщух стало прохолодніше. До 10 години посилився рух зі сторони Окленда. Весь день ми були дуже зайняті. Я насолоджувався, працюючи поруч з лолою. На кухні, куди я входив, щоб поставити їжу на поднос для чергового клієнта, ми дурачили, стілувались і голубили одне одного. Мені було дуже добре з нею. Може бути, їй зі мною також було непогано. Ще правда, я ще не був до кінця певен, що в її серці стало. Раптові зміни, і вона не прикидається, граючи роль закоханої. Близько сьомої години настав перепочинок. Я пройшов на кухню і постояв, дивлячись, як Лола готує дюжину телячих відбивних для вечора. Замість того, щоб поїдати мене очима, можеш почистити картоплю. Кому потрібна картопля? Я обійняв її. Вона спробувала звільнитися, та я тримав її міцно. Ми займалися любовною вовту з нею коли я почув, як скрипнули двері. Відпустивши Лолу, я враз відскочив від неї, та, здається, не досить швидко. У дворях стояв Рікс, на його обличчі грала багатозначна усмішечка, що говорила про те, що він прекрасно усе бачив. Я проклинав усе. Треба ж було бути таким безпечним бовдором. Знав, що він сьогодні має прийти ввечері. Я поглянув на Лолу. Вона виглядала абсолютно спокійною, лише злегка припідняла брови. Зате я не міг зігнати зі свого лиця тривогу. Страх і провина переповнювали мене. Я не міг нічого з собою подіяти. Я не хотів заважати. Рік согласив, розуміючи усмішці, жовті зуби. Але я говорив, що заїду, пам'ятаєте? Я стояв стовпом, мовчки пітні від страху, не в змозі вимовити слова. «Привіт, Джордж!» – недбало промовила Лола. «За чим з'явився?» Маленькі очіська буравчиками впивались, почергово то виї то в моє обличчя. «Хіба тобі не сказав цей хлопець, що я заїжджав?» «Є вже вісті від Карла. Вона не виказала найменшої стурбованості. Я не чекаю від нього звісток, поки він не повернеться. Він там буде дуже зайнятий». «Сказав тобі хлопець про мої пенсійні папери. А що з ними?» «Карл має їх підписати. Будь-який адвокат чи банківський менеджер зробить це. Він спохмурнів». От тут ти не маєш рації. Якщо підпис буде не Карла, а когось іншого ще, пенсію мені не видадуть. А на що я буду жити? Карл завжди підписував папери. Лола байдуже знизала плечима. Я навіть не знаю, де він зараз. Карл буде весь час їздити з місця на місце. Доведеться тобі дочекатися. Рікс переступав з ноги на ногу. Я бачив, що він губиться перед Лолою. Її байдуже холодний погляд бентежив його. Можливо, я напишу в поліцію Аризони, сказав він. Пенсійні папери важливіші за все для мене. При цьому він пильно стежив за її обличчям, та так нічого й не побачив. «Поліція може думати інше», – відізвалася вона байдуже. «Втім, роби, як знаєш. Мені наплювати, куди ти напишеш. Карл може бути зараз і на Варізоні. Наскільки мені відомо, він хотів спочатку заїхати в Колорадо, раніше, ніж прийняти остаточне рішення». Лола притулилася стигном до столу і, піднявши руки над головою, споконвічним жіночим хвилюючим жестом почала поправляти зачіску. Груди її знеслися і це робило її до біса звабливої. «Та припини хвилювання, Джордж, я тебе благаю. Віднеси свої папери в банк. Якщо ти так переймаєшся, я зможу позичити тобі трохи». Це було спрацьовано блискуче. Треба було і з самого початку ним зайнятися. Я тільки псував усе своє незграбністю і грубістю. Відразу пробудив його сумніви. Відно було, як він вагається. А скільки? Він дивився з відвертою жадібністю. Скільки ти можеш дати? Не розпускай губи, відрізала вона. Я дам тобі 10 доларів. У нього розчаровано витягнулася фізіономія. «Ну, це мені мало допоможе. У мене ж є запроси, і не менш, ніж у решти. Двадцять ще куди не йшло. Жадів йти. Джордж завжди був таким». Вона пройшла в зал, звідти дійнися дзвінка асоапарату, коли вона відкрила шухляду з готівкою. При цьому красномовному звуці Рік сприйняв стійку, як мисливський пес. Лола повернулася, тримаючи в руках три п'ятидоларіві папірці – Ось, вона протягла йому гроші. Але це все, більше не дам. Тому дарма сюди приходити. Карл заборонив тобі сюди з'являтися, якщо ти пам'ятаєш». Він схопив гроші і засунув до кишені штанів. «Важкий у тебе норов, Лола. Радий, що я не твій чоловік. Карл, мабуть, що згодом пошкодував, що одружився з тобою». «Кого хвилює твоя думка?» Вона позирливо розсміялася. «Забирайся і більше не приходь мене умовляти. Схоже, я тут третій зайвий, а він оглянув нас по черзі. Раджу бути обережнішими. Карлу не сподобається те, що тут коїться». Лола поглянула на мене. Гоню цю вонючку звідси, з мене доволі. Я пішов на рікса, та він прутко вискочив за двері. Ми не зрушили з місця, допоки не почули, як від'їхала його машина. Лола повернулася до відбивних. Він бачив нас. Ну, і що? відізвалась вона. Говорю тобі, я ж знаю, як з ним справитись. Він знову приїде за грошима. Вона розклала відбивні на блюдо, та перестань хвилюватися. Сказала, що сама з ним розберуся. Рікс не з'являвся два тижні. Роботи в нас вистачало, ми були зайняті з ранку до вечора. Кілька людей запитували про Дженсона, проте спокійно сприймали новину, що він відправився купувати ще одну заправочну до Горізони. Не обійшлося і без допитливих поглядів на нас з Лолою. Ясно, вони думають про те, що ми з Лолою лишилися тут самі. Лолу це не хвилювало, зато я хвилювався ще й як. Якось само собою установився розпорядок дня». Ми тримали відкриту закусочну і бензоколонку до першої години ночі, потім все зачиняли і йшли спати в бунгало. Мені не до душі було спати з нею на ліжку Дженсона, та фізичний потяг пересилював. Я навіть не опинався. Часом ми лежали спустошені черговим любовним поривом. Я уявляв, як Дженсон лежить в своїй ямі в сараї, і по моєму тілу починав струмувати холодний піт. Проте, подібні до кори сумління, не були притаманні лолі. Вона поводилася так, ніби Дженсона ніколи й не існувало на світі. До мене стало поступово доходити що я закохався в Лолу Повуха. Ми проводили разом дні й ночі, наші стосунки були схожі на стосунки чоловіка та дружини. Мої підозри щодо нещирості і прикидання поступово танули. Все-таки іноді внутрішній голос прокидався, докоряючи, що я цілком підпав під її вплив. Але оскільки Лола жодного разу не згадувала про гроші в сейфі, я незабаром зовсім розслабився і повністю розчинився в коханні та комфорті. Я майже повірив у те, що моя любов змінила Лолу і відкликала таємне почуття. Тепер вона теж мене любить. Навіть став мріяти про те, як ми будемо з нею жити завжди. І я забуду минуле. Понад усе я любив час на півгодини до вранішнього підйому. Ми лежали бік у бік на великому ліжку, дивлячись, як повільно встає сонце над горами, не кваплячись, обговорюючи проїдешній день меню і скільки знадобиться продуктів. Після двох тижнів нашого безхмарного життя, коли ми лежали поруч в один такий ранок, вона несподівано запитала. «Як ти вважаєш, чиї не взяти нам помічника, Ачет?» «Добре, добре було б мати вільний вечір. Ти і любиш танцювати? Ми могли б їздити до Енварта на танці. Давай пошукаємо кого-небудь». Я ліниво потягся, ідея була спокуслива. Та я розумів, що це буде дуже небезпечно». Ми не можемо цього дозволити, Лола, поки що. Якщо ми приїдемо разом в Уенфорд, поїдуть плітки, а потім ми не зможемо жити так вільно, якщо тут буде сторонній. Треба почекати пару місяців, потім оголосимо, що дженсу не повернеться, і щось придумаємо. Вона спустила оголену довгу струнку в ногу з постелі. Але мені обридло бути прив'язаною до одного місця. Потерпи ще трохи, ми обов'язково щось придумаємо. Милуючись я з насолодою спостерігав, як вона йде за своїм халатом, цілковито оголена, несучи своє красиве тіло з лінивою грацею, притаманної більшості італійців, важкуватою, чуттєвою, спокусливою. Гаразд, я зачекаю. Вона вдягла халат. Ти не зробиш за мене закупи сьогодні вранці. Мені треба зайнятися пирогами. Та комусь їхати треба. Я можу приглянути за бензоколонкою, поки печуться пироги. Я майже попався на вудочку, та незнацька в голову закралася підозра, що коли це привід, на деякий час мене позбавитись. Їй не треба зусиль, щоб запросити мастера по сейфах із тропіка Спрінгс, котрий благополучно відкриє сейф. Допоки я поверну зуенварта, їй не стане й слід, і вона поїде з грошима. Я уважно поглянув на неї. З дисп... Турботним виглядом вона розчісувала волосся, наспівуючи собі підніс, та я знав, що її зовнішній вигляд облудний, особливо після сцени з Ріксом. Навряд чи це розумна лола. Я старався розуміти, як мога недбаліше. Чим менше я буду показуватись у Енворті, тим буде краще для мене. Може, ти і підготуєш пироги, а я пригляну за ними, поки вони будуть пектися. Я уважно слідкував за виразами обличчя, шукав натяк на незадоволення, що підтверджує мої сумніви. Відклавши розчистку, Лола знизала плечима. «Ну, згода, якщо ти берешся приглянути за пирогами». Вона підійшла і стала у ногах ліжка, уважно дивлячись на мене. «Ти дійсно вважаєш, що тобі небезпечно з'являтися в Уенфорті? Я не хочу ризикувати. Твоя правда. Я не переживу, якщо з тобою щось трапиться». «Приємно чути. Це правда, Чет. І раптом я почув. Я ж люблю тебе. Я зіскочив з постелі і схопив її в обійма. Я довго чекав від тебе цих слів. Я просто божеволію за тобою. Вона міцно обійняла мене». Я така щаслива з тобою, Чет. Ніколи не думала, що буду така щаслива. Але зрозумій, мені жахливо набридло тут. Одна робота, нічого окрім роботи, піти нікуди. Мені вже просто млосну на... від цього місця. Трохи потерпи, і ми скоро поїдемо звідси. Я теж хочу поїхати. Але ми не можемо взяти і покинути все. Продати теж не можна. Минуло надто мало часу. «Що ж, твоя правда?» – вона відсунулась. «Піду готувати пироги». Одягаючись, я думав про те, що вона сказала. Про те, що любить мене. Я був просто наверху блаженства. Тепер я вірив їй. Я прийшов до зали і став готувати каву, поки вона займалась пирогами. «Чет!» – вона повернулася, дивлячись мені прямо в обличчя. «Що ти збираєшся робити? Я маю на думці не зараз, а потім. Чи думав про це?» Думав, як щодо того, щоб для початку вийти за мене заміж. Вона усміхнулась. Я не проти, але хіба нам не довелося для початку довести, що він мертвий? Треба виїхати звідси без зайвих неприємностей, загубитися, а коли стихне одружитися. Як ти дивишся на те, щоб разом зі мною володіти таким закладом, як цей, наприклад, у Флориді? Я б не заперечувала. Ти думаєш використати гроші сейфа, щоб почати нову справу? Перший раз вона спом'янула про гроші Сейва. Недбалим тоном, як ні в чому не бувало. Я уважно поглянув на неї. Проте вона відкрито зустріла мій погляд. Саме так. З цими грошима ми зможемо мати прекрасне підприємство. Правда, Чет? Давай поскоріше так і зробимо. Спочатку треба знайти спосіб позбавитись від цього хазяйства, Лола. Має бути спосіб. До заправки під'їхала вантажівка, і я пішов її обслужити. Водій захотів поснідати. Потім під'їхали інші вантажівки. Мені більше так і не вдалося поговорити з Лолою. Поставивши пироги в духову шафу, вона перевдяглася і сказала, що від'їздить. «Буду до ленча, не забудь прослідкувати за пирогами». Я подивився, як вона виїжджає, потім пішов на кухню і став мити посуд. Я мав чудовий настрій, нарешті ми вирішили питання з грошима. І моє підозрілість щодо лоли остаточно випарувалась. Але чим я більше думав про спосіб вибрати звідси, тим тісніше видавалася пастка. Ми не могли продати останню зупинку, тому що вона була записана на ім'я Дженсона. Ми не могли з нею зізнатися, що Дженсон мертвий. Неможливо було непоміченими просто вислизнути, кинути все». Зразу з'явиться поліція, вони почнуть хокопати і знайдуть Дженсона, і тоді за нами почнеться охота, як за вбивцями. Чим більше я намагався знайти вихід, тим складнішою виглядала проблема. Здається, пастка захлопнулася за нами. Залишалося жити тут і сподіватися, що все обійдеться. Я думав і думав, походжаючи по закусочній, взяти вперед. Шум під'їжджавшого автомобіля, змусив мене виглянути у вікно. З пошарпаної машини вилізав Рікс у супроводі свого меланхолійного пса. Обоє спрямували до майстерні. Я швидко пішов за ними. Рікс стояв у майстерні, розглядаючи інструмент. «Чого тобі тут треба?» – я старався говорити навмисно грубим тоном. Рікс поглянув на мене і відіпхнув ногою пса, що ожався до його ніг. Є новини від мого діверя, поки що немає. Вона тут? Ти маєш на думці місіс Дженсон, вона поїхала до Енфорта. За чим приїхав? Я раптом побачив, як пес повернув голову і уставився на робочий стіл, під яким була могила Дженсона. Пес приблизився до столу, обнюхуючи землю. У мене всередині похололо. «Скінчилися гроші», – сказав Рікс. «Нічим не можу помогти». Пес почав обережно шкрепти лапою землю, а коли вона легко піддалася, зашкріп енергійніше. Рікс поглянув на пса. «Будь я проклятий, ні разу не бачив, щоб це заробив щось подібне». Він підійшов до пса і ногою відкинув його у напрямку дверей. «Позич мені, я одержу пенсію і віддам». Поки говорив Рікс, пес линувато прослизнувся повз хазяйна, знову прийнявся копати. «Забери свою прокляту собаку!» Піднявши дерев'яшку, що поруч валялась, я запустив у пса, який, заскуливши, кинувся до дверей. Рікс подивом втупився в мене. «Не можна так поводитися з бідною твариною!» «Посоромся!» «Забирайся звідси за я, разом зі своїм проклятим псом!» Рік споглянув на яму, розриту псом. На обличчі його застиг здивований вираз. Ти щось тут зарив? Холодні струмочки поту збігали по моєму обличчю. Нічого я не заривав, забирайся звідси. Замість цього він підійшов до ями і став навколішки. Але хтось тут недавно скопував. Рік запустив брудну позористу лапу, намагаючись намацати заритий предмет». Тут же поруч з ним з'явився пес, котрий, повискуючи і помахуючи хвостом, прийнявся допомагати хазяїну. Рікс нетерпляче відіпхнув його. «Може, Карл тут зарив свої гроші?» – сказав він. «Він цілком здатний на таку дурницю. Давай поглянемо, є лопата!» Паніка охопила мене. Я рушив до Рікса, і той по моїх очах побачив, що його ждуть непереливки. Підскочив і рушив до дверей. Гаразд, гаразд, хлопці, не кип'ятися. Просто мені в голову раптом прийшла ідея. Забудь про це. Забирайся геть і тримайся звідси подалі. Забудь сюди дорогу, загорлав я так, що Рікс позадкував. Може, позичиш п'ять баксів. Продовжуючи задкувати, він опинився на спекотному сонці. Від мене нічого не одержиш, я направився до нього. Перестань канючити і шуруй. Я оком змигнув, він був біля свого пошарпаного автомобіля, відкривши дверцю, обернувся. «Гаразд, якщо ти хочеш сварки, хлопче, так і буде». Несподівано в його голосі почулася погроза. «Я піду в поліцію і все розкажу. Розкажу і попрошу їх знайти Карла. Скажу, що ти з цією шльондрою тут цілуєшся і милуєшся». Я стрибнув. Удар в щелепу звалив його на місце. Я навіть не помітив, як біля колонки зупинилася вантажівка. Тільки почувши крик водія, я схаменувся ще трохи, і я міг позбавити життя цього повзучого покидька. Пес, побачивши, що хазяїн валяється у пилюці, піджавши хвіст, тримтячи заліз у машину. Водій вантажівки вже Йшов до нас, вид у нього був грізний. Ей, якщо хочеш битися, візьми когось свого віку і сили. Мені захотілося врізати і йому, але я знав, що це зле відіб'ється на нашому бізнесу. Водії спілкуються між собою, новина мітиво рознесеться в окрузі. Вгармував лють, я відступив від Рікса, що намагався піднятись. Гаразд, гаразд, визнаю, що зірвався, але цей покидьок вивів мене з себе. Унадився майже що в дня приповзає і канюче, от я й не витерпів. Водій заспокоївся. «Я розумію, проте вдарити старого...» Він поглянув на Рікса і зробив гримасу відрази. Говори же, брачить, не відстає, просто дістав мене». Водій явно приймав мій бік. Пробачу, втрутився, у тебе тут тесть. У мене тесть такий самий. Слухай, мені треба заправитись. Звісно, я зараз прийду. Він повернувся до вантажівки, рік сохаючись, тримаючись рукою за обличчя, на силу заліз у свою машину. Витягши з хаманця десятку, я протягнув йому у вікно. Ось, бери і забирайся. Він повернув ключ запалення, взяв протягнуту десятку, раптом зіжмакав її і кинув мені в обличчя. Я тобі покажу. Лице його налилося кров'ю, я зараз же їду в поліцію. Він натиснув на газ і машуна рванула геть. Тепер я усвідомив, що скоїв рокову помилку, вдаривши його. Думав, що він настільки жадібний і нікчемний, що від нього завжди можна відкупитися. Підняв десятку землі і поклав її на місце. Тривога з новою силою охопила мене. Я пішов до бензоколонки і залив бензин у бак вантажівки. Водій дивився на мене з цікавістю. Він бачив, як Рікс жбурнув мені гроші, але нічого не сказав. Коли він від'їхав, я пішов у ремонтний сарай, відсунув важкий стіл з того місця, де була могила Дженсона, швидко закидав яму, розриту Ріксом і його псом, вирівняв землю, потім взяв великий лист ржавого заліза і прикрив місце зверху. Робота зайняла півгодини, зато тепер жоден проклятий пес не повторить свій покус. Працюючи, я думав про Рікса. Чи поїде він поліцію? В такому стані, скоріш за все, поїде. Та чи стануть його слухати? Якщо вони сюди з'являться і почнуть з'ясовувати, хто я такий, все скінчено. Може, варто все кинути і бігти, поки є час». В тяжких роздумах я зачинив сарай і пішов до закусочної. Зайнятий своїми тривожними думками, я не помітив, як до бензоколонки зупинився запилений Лінколь. За кермом? Сидів чоловік, що видався мені знайомим. Він виліз з машини і попрямував до мене. В пом'ятому поношеному костюмі, добряче зношеному капелюсі, засунутому на потилиці. Коли я опізнав мене, його серце моє дало поштовх, потім забилося з божевільною швидкістю. До мене направлявся Рой Трейс. Глава 10 Рой пізнав мене в ту ж мить і зупинився, як укопаний. Обличчя його зблідло, так ми й стояли, дивились один на одного. Він опам'ятався перший. Обличчя повернуло попередні фарби, губи скривилися в такій знайомій цинічній усмішці. Потім рвонув до мене майже бігцем. Четний, не вже ти? Як же радий я тебе бачити!» Ми тисли один одному руки, поплискували один одного по спині. До цієї миті я не задумався, як мені бракувало його в житті. Як самотньо мені було всі минулі місяці, безвірно другу. «Ну ти відчайдух, я обійняв його. Як же здорово тебе знову бачити!» Відвід відштовхнув мене довжину витягнутої руки і розглядав серйозним виглядом. «Що ти тут робиш? Я думав, ти виїхав з наших країв. Сподіваюсь, поліція теж так вважає. Від радості зустрічі зі старим другом я ледь не плакав. Ходімо пропустимо по келиху». І схопивши його за руку, повів до закусочної. «Звідки ти звалився?» «Цей літл Creek, бісова діра». Він сів на стілець за стойку, озираючись довкола. «Що ти тут робиш?» Я почав змішувати два віскі з содовою. «Це прекрасне місце, тут ніхто мене не знайде. Я тут працюю». «Тут непогано, згоден. Та чи не краще було попинитися у Мексиці або у Канаді?» Я підсунув йому віскі. «Легко сказати, я не мав ні гроша. Мені просто пощастило знайти це місце. Ти дійсно вважаєш, що знаходишся тут у безпеці?» Я ніде не буду в безпеці, враховуючи те, що зі мною трапилося. Він простягнув руку і пошарпав мене по плечу. Я читав про втечу. Виглядає фантастично, гадав, що ніколи тебе не побачу. Я тепло усміхнувся. Я теж. Він стис мою руку. Це перша нагода, коли я можу тобі подякувати за те, що ти для мене зробив. Ніколи не забуду цього. Ти мене прикрив собою. Забудь. Ти робив все те саме для мене, ти до біса правий, я зробив би те ж саме для тебе. Але таке не забувається. Коли вони тебе спіймали, він голосно зітхнув. Ну і перелякався ж я, все ждав, що вони мене схоплять. Ти справжній друг, справжній товариш, ти був розумніший за мене. А адже якби я побіг за тобою, замість того, щоб панікувати. Боже, чому ми полізли туди? Він зробив великий ковток віскі. Я теж панікував. Я взагалі ледь не збожеволів. Ми були просто ненормальними, що взялися за цю справу. Я весь час жалкував про це. Я теж. Та яким вітром тебе занесло сюди?» Він допив ізки і посунув мені в склянку. Я наповнив його і свою. Така у мене тепер робота. Я просто їду, куди очі дивляться. Вони не захотіли мене тримати більше у своїй нездалій фірмі. Вважаючи, що я був причетний до тієї справи. Вони ж знали, якими давніми дружками ми були. Той товстий з пентхауса натякав Франкліну, що хоч він мене і не бачив, але певен, що я був тієї ночі з тобою. Хтось доніс, що я маю великий борг. Мене більше не довіряли роботу з сейфами. У них з'явилася блискуча ідея, щоб я продавав сейфи замість того, щоб їх ремонтувати і встановлювати. Дали мені список клієнтів, котрих я маю переконати замінити застарілі моделі на нові. Є застарілі моделі... Він дістав з кишені листок паперу і, дивлячись, нього прочитав. Ось, остання зупинка, власний Карл Дженсон, Сходиться? У нього стара модель Лоуренса. Я маю продати йому новий сейф. Він твій хазяїн. Цю мить до бензоколонки підкотив кателак і нетерпляче засигналив. Я зараз повернусь. Я був радий урувати розмову. Треба було подумати, наскільки я зможу довіритися Рою, щоб розповісти, що приховати». Обслуговуючи Каді я роздумав. Вирішив все-таки не розповідати Рою про смерть Дженсона. Врешті-решт ця таємниця Лоли не моя. Розповім йому звичну байку, яку розповідаю усім. Дженсон поїхав купувати ще одну заправочну з баром закуску і повернеться не раніше, ніж за два місяці». Коли я повернувся до закусочної, Рой курив і розглядався довкола з великим інтересом. Чудово влаштувався, Чет, заздрю тобі. Це місце, здається, справжня золота джила. Непогане. Карл Дженсон поїхав і повернеться нескоро. Рой скоршив невдоволену гримасу. Отже, я проробив далекий шлях даремно. А його дружина? Може, вона купить новий сейф? Жодного шансу. Дженсон тут бос. Тобі не пощастило. Він допив віскі, потягуючи згасив недопалок у попільничці. Знаєш, я поганий продавець, вже сім тижнів на цій роботі і ще не продав жодного триклятого сейфа. Він понуро поглянув на мене. В кінці місяця підведуть підсумки і сокира вже занесена над моєю головою впаде. Я не жду чудес, в кінці місяця я буду безробітним. Чому ти не пішов від них до Керінгтона або Хейфорда? Їх технологія значно вища, ніж у Лоренса. Він покочав головою. Ти не втямив. Нові хазяї хочуть дізнатися. Чому я кинув роботу? І Франклін їм натякне, що брати мене не варто. Але у мене немає доказів, що ти був задіяний у цій справі, Рой. Вони не знадобляться. Доси буде лише натяку. Що ти збираєшся робити? Він знезав плечима. «Не знаю, я розбираю в сейфах і замках, та більше нічого не вмію. До того ж, мені вже 35. Міняти професію у такому віці вже запізно». Він поглянув на годинника. «Вже час ленчу. Як щодо попоїсти?» Я дав йому меню. Зайшли два водії і всілися за стойкою поодаль. Вони замовили гамбургери. Поки я готував їм їжу, Рой зацікавився смаженими курчатами. Вони готові, до них ще зелений салат, потім пиріг, ти залишишся ситий і задоволений. Відмінно. Пару буки дівчина, які підкотили на спортивній моделі, зайшли у закусочну. Я запропонував їм курчат. Час від часу я поглядав у вікно, очікуючи лолу. Незабаром на верхівці пагогорба показався Меркурій». Я поставив тарілку з курчам перед Роєм. Їде місіс Дженсон і, стишивши голос, додав, «Мене тут знають як Петмора, не забудь». Він розуміючи, підморгнув. Лола під'їхала заднього ходу. Я пішов на кухню зустріти її. Я трохи зупізнилася, як ти тут справляєшся. «Багато відвідувачів. Все під контролем. Я обійняв її і поцілував. Дещо сталося, Лола. Несподівано приїхав хлопець, з яким я дружив у Минилому. Але він поза підозрою. Я йому можу довіряти. У нього справа до твого чоловіка. Я сказав, що Дженсон поїхав і повернеться через два місяці не раніше. Лола стривожилась. «Ти й впевнен, що йому можна довіряти, Чет? Він мій найкращий друг. Не турбуйся». В закусочні хтось не постукав по стойці. Я пішов. Товар розвантажимо пізніше. Я повернувся до зали. Біля стойки стояв повнотілий кремезний чолов'яка в пом'ятому костюмі з дляної індійської тканини. «У мене там 20 чоловік», – сказав він. «Можете їх нагодувати?» «Звісно, давайте їх сюди». У вікно я побачив шикарний туристичний автобус, битком набитий туристами. Просунувши голову у двері, я сповістив у лолу про нашестя. Вона кивнула кого, кого, а їй неможливо було збентежити кількістю клієнтів. Скоро закусочна наповнилася людьми, і ми з Лолою хоч і збивалися з них, але все таки трохи не встигали всіх обслужити. Під'їхали дві вантажівки, і водії нетерпляче засигнали, вимагаючи заправки. Рой скінчив їсти і тепер з цікавістю спостерігав за нашими стараннями. Потім зліз зі стільця і підійшов до мене. Може помогти, я міг би побути біля бензоколонки. Відмінно, дякую. Я дістав з-під прилавка сумку з дріб'язком для видачі решти». Ціну на заправці показують автомати. Побачиш сам, він взяв сумку і пішов до бензоколонки. Ще години півтора ми крутилися як скажені. Нарешті туристи покотилися і закусочна разом спорожніла. Божевільний ритм навіть не давав поглянути, як справляється зі своєю роботою Рой. Я підійшов до вікна, в цей час кухня вийшла Лола. Він Бінза... біля бензоколонки три машини вирядилися в чергу. Рой працював швидко, встигаючи протирати стекла, поки насос працював. Лола підійшла і стала поруч зі мною. Що діється, хто це? Це Рой Трейсі, мій друг, про якого я говорив. Він напросився допомогти і, схоже, чудово справляється. Помітно. В її голосі прозвучала якась дивна нотка, і я поглянув на неї. Вона пильно дивилася на Роя, злегка помружуючи зелені очі. «Він не хоче попрацювати на нас, Чет. Якщо ти йому довіряєш, нам потрібен помічник. Я тобі вже говорила. Я обійняв її за плечі. Хотів тобі сам запропонувати. Ми з цим хлопцем як брати, Вола». Я йому вже сказав, що Дженсон поїхав. Можемо додати, що він поїхав з другою жінкою, а ми з тобою живемо разом. Він зрозуміє, хоча цілком можливо, що він не захоче залишатися тут. Він людина неспокійна, йому тут видається самотньо і сумно, і додав багатозначно дивлячись на неї. Принаймні, він не стане зваблювати тебе. Відтоді, як він розлучився після першого невдалого шлюбу, він на жінок не дивиться. Він іде сюди, Чет, Запитаю у нього». Рой зупинився в дверях, втупившись у Лолу. Видно було, що він не очікував зустріти тут таку жінку. І тепер дуже вражений. Лола навіть у замисканому халаті виглядала чарівною для будь-якого чоловіка. Втім, мене це не турбувало. «Рой, це місіс Дженсон», – познайомив я. «А це Рой Трейсі». «Я бачила, як ви нам допомагали, містер Трейсі». Лола усміхнулася. «Дякую вам, ми самі просто не впорались би». Рой широко заусміхався у відповідь. «Сьогодні у нас було гаряче, справжній аврал. Та я з задоволенням допоміг. Славна у вас тут місцинка місіс Дженсон. Вам тут подобається?» «Дуже. Може, зостанешся, Рой, запросив я. Бачиш, через дорогу стоїть хижа. Будиночок з усіма зручностями, можеш там уселитися. Праця стане в сорок за тиждень. Ну як?» Рой переводив погляд з мене на лолу, розпливаючись у задоволеній усмішці. Ви певні, що я вам потрібен. Він звертався до Лоли. Якщо так, то я згоден. Ми й тільки вчора говорили ще там про те, що нам необхідний помічник, відповіла вона. Тоді вирішено. за заколонки прокуряв форт універсал. Мені знадобилося. «Та мені почати роботу, бос. Жартуючи, звернувся до мене Рой. «Я сам. Ви поки що знайомтесь, звикайте один до одного. Ми з цим хлопцем можемо разом ходили в школу», – сказав я Лолі. «Будь з ним полюб'язнішою. Ми як брати». Була вже одинадцята година, коли нарешті закусочна спорожніла, і ми утрьох всілися вечеряти. Дивно було бачити напроти себе Роя. Ро Лола сиділа. «Від мене справа». Рой був радісно збуджений, виражаючи повний захват від нової роботи. Прекрасне місце вигуков він. Мені страшенно сподобалося працювати у вас. Сто разів краще, ніж продавати ці прокляті сейфи. Ми їли знамениті лолині спагетті з телячими відбивними. Лола, наботавши спагетті на віделку, підняла очі від тарілки. «Ви добре розбираєтесь в сейфах?» «Можу сказати вам, місіс Дженсон», – уручисто сповістив Рой, «що ми з Джеком кращі спеціалісти по сейфах у штаті. Вірно, Чет? А вже ж ми не з останніх, бувають гірші». Чет і я прийшли працювати в один день – Продовжу Рой. Чет краще мене розбирається в конструкціях. Проте я кращий по замках. Біда, що він занадто свідомий. Все життя витягав мене за ворухи. Зазвичай я втягував його в різні неприємності, а він мене врятував. Тут все спокійно, Рой. Ніяких пригод, сама робота. І це мене влаштовує. Він став серйозним. Проте, що каже містер Дженсон, коли повернеться і побачить тут зайвий рот. Рой поглянув на Лолу. «Я би хотів знати, місіс Дженсон, ви мене найняли на постійно, чи тимчасово?» «Я не знаю, чи повернеться він взагалі», – відізвалася Лола. Рой здивовано моргнув. «Ось як». Він переводив погляд з неї на мене. «Якісь проблеми?» «Звичайні, як можна нейдбаліше», – відізвалась вона. «Я ще нікому не говорила, але він навряд чи повернеться. Знайшов декого покраще за мене». Рой виглядав збентешним. «О, даруйте, я не хотів!» Лола усміхнулася. «Нічого страшного!» Вона поклала свою руку на мою. «Бачите, чете, я, змовкнувши, стисла мою руку. Принаймні, мій чоловік лишив мені все господарство і чета». Рой потряс головою захопленням, споглядаючи на мене. «Оце, хлопець, говори після цього проведіння. Що ж, тепер знаєш, які наші справи?» «Я відсунув стілець від столу. Ходімо, я покажу тобі хижу, Рой». Він встав. «Дякую за чудову вечерю, місіс Дженсон». Вона усміхнулась йому. «Мене можете звати Лолою. Ми тут по-простому. Як скажете. Помогти прибрати посуд. Я сама». «Ідіть з Четом». Поки ми йшли по залитій місячним сяєвом стежці до будиночка, Рой збуджено говорив. «Яка лялічка, радий за тебе, Чет. Певен, що я не завадю». «Розуміється, ні. Чого тут не вистачає, так? Це чоловічої компанії». Я відчинив двері хижі, і ми увійшли. Тут непогано. Він озирався з приємним здивуванням. Навіть телевізор». Підійшов до вікна і подивився на бунгало. «А, ти отже там живеш? А де мені ще жити? Справді, ти завойовувати жінок». Він припалив сигарету і, поставивши сумку на стілець, почав розпаковувати речі. «Цей Джейсон просто ненормальний. Щоб збігти звідси з другою бабою, не можу собі уявити. Маючи таку дружину, як Лола, такий заклад, чого ще треба?» Здається, він зійшовся з товстухою свого віку. Лола на 20 років його молодша, і характер у неї не з легких. Йому було з неї важкувато. Рой затягнувся і випустив дим струму. В такому випадку я б теж вигнав її, і не лишив при собі такий прибутковий заклад. Рой був не дурень, він одразу вчув каверзу в нашій історії. Треба було його негайно переконати, інакше він підо... почне підозрювати правду». Легко говорити, не так просто вигнати дружину. Допитливий погляд темних очей уперся в мене. Давно відпоїхав. Чотири-п'ять тижнів, І вона нічого від нього не отримала, ніяких звісток, ні. Вона точно знає, що там є інша жінка. Впевнена. Він покачав головою. Отже, він може в будь-який момент з'явитися тут і застукати тебе з лолою в постелі. Він не повернеться, Рой. Він миртнув на мене пронизливий погляд, потім відвів очі. Вона знає, що ти в бігах, Чет? Так. І я їй все розповів. Він виклав речі, сумки на ліжку. Тут справді золота жила. Скільки виручки в день? А виручка була меншою, ніж я очікував. Дженсон робив гроші в основному за рахунок залізного металобрухту. Тепер цей бізнес зупинився. Виручка йшла лише з закусочної бензаправки і мілко ремонту. Десь 200 доларів на тиждень. З них половина Лолі, половина мені. Втім, витрачати гроші тут було нікуди, і я просто відкладав свою долю в сейф до решти заочаджень. Що вона робила зі своїми грошима, я поняття не мав і ніколи не питав. «Не так багато, як ти думаєш, 200 в тиждень». Рой зробив гримасу. Так мало, я думав, набагато більше. Він підійшов до вікна і став оглядати околиці. В такому місці є способи значно розширити справу, Чет, і мати багато більшого. Ти помиляєшся, занадто далеко від основної траси. «Та в цьому ж і вся справа», – він пильно подивився на мене. «Це місце прямо створено для нелегального бізнесу. Хіба ти не бачиш? Про що ти? Ти ж не хочеш похоронити себе в цій глухомані до кінця своїх днів. Ми з тобою завжди мріяли про більший куш. Ми з тобою мріяли, щоб повернулася золота жила на зразок цієї». Я спохмурнів і присів на ліжко. «Що ти маєш на увазі?» Ну, наприклад, мексиканські емігранти. Можеш їх тут притулити за 200 з кожної голови. Ідеальне місце для всіх. Думав про це. Якби посидів пару місяців в фармлоті, ти би і не так говорив рой». Він запустив пальці в волосся і винувато усміхнувся. «Я знаю, ми з тобою діяли як парочка ідіотів. Треба було спочатку прослідкувати за тим товстосумом Куперем, хоча б пару тижнів. Вивчити як слід його звички. Так би ми тоді прокололись, це твоя правда. Нам не треба було взагалі вплутуватися в цю справу. Ми самі напросилися на неприємності, і ми їх отримали. Принаймні я». «А тепер послухай, я більше не хочу подібних справ, з ними покінчено. Раз і назавжди. Я все розумію, у мене досі лишився зуд на великі гроші. Рано чи пізно я все-таки зірву великий куш. Але не тут, знайди інше місце». Знизавши плечима, Рой усміхнувся. «Що ж, забудемо про це?» Він підійшов до комоду і, висунувши шухляду, поклялав туди кілька сорочок. Потім поглянув на мене Ти більше не хочеш розбагатіти чет. Ні, Фармлот вилікував мене. Якби ти туди потрапив, вилікував би себе також. Справді кажуть там Суворо. Він взяв носові хустки і скарпетки з ліжка і всунув другу шухляту. Прокляття, а це що таке? Я здригнувся від несподіванки. Про що ти? Він засунув в руку шухляду і дістав звідти кольт 45-го калібру, той самий, з якого був застрелений Дженсон. Я зовсім забув, що поклав кольт туди, після того, як Лола убила Дженсона, а потім начисто забув про його існування. Він належить Дженсону, промовив я, як можна недбаліше. Я знайшов цю пушку, коли Дженсон поїхав. Рой уважно розглядав кольт. Потім повернув барабан і понюхав дуло. З барабана на ліжко випала гільда від патрона. З нього недавно стріляли, бачиш? Він дивився мені в очі. Кого убили, Чет? я через силу, але все-таки витримав його погляд. Нікого. Дженсон мав звичку стріляти з терв'ятників. Мабуть, забув потім почистити пістолет. Старьявників 45-м. Рой поклав кольт на комод. Він що, ненормальний? Він не влучив жодного разу. Я підійшов і поклав кольт собі в кишеню. Вже пізно, я, мабуть, піду. У тебе є все, що треба. Все є, краще не буває. Його тон мені не сподобався. А хто працює вночі? Напевно, вночі доводиться вставати. Чергуємо по черзі. Сьогодні моя черга. Можеш завтра вночі чергувати. Відмінно, просто не віриться такій удачі. Радий був зустрічі Чет. Я плеснув його по плечу. Я теж. І перенаправився до дверей, додав. На добраніч, Рой. Засну я у кубитий. Та, Чет, я зупинився. Що? Почисти револьвер. Ні до чого мати в домі такі речі. Я не міг дивитися йому очі: Маєш рацію. Ну гаразд, до завтра. Бувай, друг. Я вийшов з хижі, в закусочні було темно. В спальні у Лоли світло горіло. Я попрямував до бунгало. Лола сиділа на постілі в самій білизні. Коли я зайшов, вона почала знімати панчохи. Боже, як я втомилась, вона позіхнула. Мені сподобався твій друг Чет. Мій єдиний справжній друг Лола. Я дістав револьвер і поклав його на комод. Вона сиділа спиною до мене і не бачила. «Вичищу кольт завтра», – подумав я. «Ми поладнаємо у трьох. Знаєш, видається смішним, але героя не цікавлять жінки. Мене завжди це дивувало, та відтоді, як він розлучився, він ни разу не поглянув на жодну жінку. Лола встала і зняла рештки одягу. Я дивився, як вона бере нічну сорочку. Немає таких чоловіків, котрих не цікавлять жінки. Вона провсказнула у, ніч... у нічну сорочку вся справа в тому, яка жінка». Я знаю його 30 років. Була тільки одна жінка в його житті, з якою він одружився. Там минуло два роки, і вона йому набридла. Лола вклалася. Мабуть, вона нічого з себе не представляла. Лола закинула голі руки за голову, потяглася, позіхаючи. До першої години повернешся, Чет? Звісно. Я підійшов і поцілував її. Спи спокійно. Я постараюсь тебе не тривожити. Я все одно не... Почую. Втомилася страшенно, буду спати як мертва. Натягла простирадло до підборіддя і усміхнулася мені. Забула спитати, нічого не сталося, поки я їздила. Я здригнувся. Зовсім забув про Рікса. Радість від зустрічі з Роєм витиснула кропивницю з моєї голови. Побачивши вираз мого обличчя, Лола сіла на постіль. «Що таке, Чет?» Рікс знову приїжджав. «Виклопотав Ляпаса, ти його вдарив?» – різко спитала вона. «Довелося. Вона схопила мене за руку. Що сталося? Розповідай». Я розповів. Вона сиділа, напружено випроставшись, зелені очі широко розкриті. Я потім давав йому десятку, завершив я відповідь, але він жбурнув її в неї і сказав, що поїде в поліцію. Вона знову прилягла на подушки. Ні, втім, якщо їй приїде, копи не стануть його слухати. Вони надто добре знають цього ні Сподіваюсь на це. Ти з божеволі вчет, навіщо ти його вдарив? Знаю, але так вийшло. Харас, спи, обійдеться. Впевнена, вони не стануть його слухати. Я нахилився і поцілував її. Спи, повернився о перший. Завтра ляжемо раніше. Рой почергує. Я пропустив крізь пальці її шовковисте волосся. Окей. Побачення призначено. Глава одинадцята «За сніданком я розповів Рой про Рікса. Слідкуй за ним. Він завжди з'являється несподівано. Вчора мені довелося його вдарити. Звісно, вчинив по-дурному, але не міг втриматися. Він пригрозив, що піде в поліцію. Рой кинув на мене швидкий погляд. «В поліцію? Чому? Він застав мене й Лолу, коли ми цілувалися». Він не знає, що Дженсон поїхав з другою жінкою. Хоче його розшукати і взагалі від нього можна чекати будь-яких неприємностей. Рой мовчки допив каву і запалив. Ми були самі. Лола ще не вставала. Чому ж Лола не скаже йому, що у Дженсона інша, і він сюди не повернеться? По-перше, тому що це не його справа, а по-друге, він не повірить. Я його розумію. Чоловік має бути божевільним, щоб кинути таке місце і дружину, яка вміє так чудово готувати. Якщо він з'явиться до нашої відсутності, приглядай за ним хорошенько. Нічого не давай і нічого не розповідай. Гадаєш, він піде в поліцію? Ні. А якщо й піде, то ніхто його не стане слухати». Я встав, ти її не проти мені підсубити. Тут треба прибрати щоранку. Лола вже розраховує на нового пішника, тому досі в постелі. Поки ми наводили чистоту в закусочній, Рой попросив. Розкажи мені про фармворд. Як тобі вдалося звідти втекти?» В газетах писали, що ти був першим тікачем ув'язненим, котру не змогли спіймати. Я розповів, він здивував, від здивування він зупинився, спершись на швабру і похитуючи головою захоплення. О господи, ну і голова в тебе, я б ні за що не ризикнув через цих собак. Я б ризикнув чим завгодно, щоб вибратися з цього проклятого місця, і я туди не повернусь. Краще смерть». Рой помер... поморщився. «Але ти тут у безпеці, далеко від фармута, і кому прийде в голову шукати тебе тут?» «Я теж так думаю». У вікно я побачив Лолу, вона йшла на бунгало. На ній були шорти і коротка майка. Руда копиця волосся забрана поверху і перехоплена зеленою стрічкою. Я відчуву ревності Вона не вдягла цей наряд уже давно. Тепер, коли на горизонті з'явився новий чоловік, вона демонструє своє тіло». Я кинув погляд на Роя. Той полірував стійку. Зайшла усміхаючись Лола і зупинилась на порозі, явно стараючись справити враження. «Добрий ранок, яка приємна новина. Два мої храба вже трудяться від світанку». Я поглянув на Роя. Він припинув, припинив полірувати стойку і випрямився, дивлячись на Лолу. Вона зараз була напрочуд гарна. Ніколи не бачив її такою красивою і привабливою. Вирос Роя ніяк не змінився. Байдуже поглянувши на неї, він знову повернувся до роботи. «Привіт!» – нарешті промовив він. «Ми тут героємо за трьох». Усмішка згоникла за її лиця. Такому прийому вона не очікувала. Була певна що Роя, як і всі інші чоловіки, клюне на її жіночі принади. Мене відпустило, і я відвернувся, щоб вона не побачила моєї вдоволені усмішки. Нічого не змінилось, Рой, як і раніше, не любив жінок. Вона пішла на кухню, зупинилася в дверях і знову оглянулася на Роя. Але він стояв до неї спиною, тер собі тихенько насвистуючи прилавок. Ро Лола пішла на кухню, гучно грюкнувши дверима. Рой підморгнув мені. «Бабе, вони ніколи не бувають задоволені». «Це я винний. Сказав, що ти не цікавишся з жінками. Вона не повірила. Тепер має повірити». Вантажівка, що під'їхала, нетерпляче засигналила біля бензоколонки. «Піду обслужу». Рой підійшов до вантажівки. Я пішов на кухню. Лола з порнурим видом, накинувши халатик, готувала курча для вертела. «Поїдемо сьогодні ввечері в кіночет. Рой тут сам опорається. На останній сеанс повернемось до третьої». Я завагався. Не треба, щоб нас бочило двох у Енварді. Може не час Лола, може треба трохи почекати. Вона невдоволено поглянула на мене. Чекати чого? Треба, щоб всі дізналися, що Дженссон поїхав і кинув тебе. Нехай звикнуть до цієї історії. А поки що нам безпечніше сидіти тут». Мені його стобісило розважатися на самоті, я хочу сьогодні піти в кіно, і щоб ти пішов зі мною. Гаразд, поїдемо. Буде темно, може нас ніхто не впізнає. Та яка різниця, Чет, з досадою сказала вона, яке їхнє діло, у двох ми чи ні? Ти й забула, що він похоронений тут. Якщо поліція з'явиться і почне шукати, якщо, якщо, ти думаєш, що збираєшся всього життя сидіти і провести в цій дірі, наплювати на поліцію». Тобі легко говорити, ти не сиділа в фарнворді. В цей час увійшов Рой. Ми ще там сьогодні поїдемо в кіно, – сказала йому Лола. Ти справишся тут один? Ми поїдемо після вечері, тобі треба буде подавати лише сандвічі і заливати бензин. Звісно, впораюсь. Чи не приділиш мені кілька хвилин, – Чет, – звернувся він до мене. Може, поглянеш на мою машину? Я ніколи добре не розбирався в автомобілях. Я погляну, а куди тобі треба? Ми направились до виходу, і я йшов слідом за ним, і коли Рой раптово зупинився, мало не збив його з ніг. «Поглянь, хто навідався!» Я поглянув за його спини у вікно закусочної. У непомітно під'їхавшому автомобілі сиділо двоє чоловіків, обоє в однакових стецоновських капелюхах і темних костюмах. Один з них, роздобрівший чолов'яга з пузом, що випирало з-під рівня, вилавився з машини, другий лишився за кермом. Спалахнула на сонці шерівська зірка на грудях товстуна». Піджак розчахнувся, коли він виліз з машини. І я побачив у нього на паску ремінську буроє для пістолета 45-го калібра. «Поліція!» В голосі Роя почулися тривожні нотки. Холодок пробіг по моїй спині. Я дико поглянув на Лолу. Смішно, але в цю мить мене охопила така паніка, що поглядом я шукав ніби у неї спасіння. «Цей шериф, він іде сюди». Лола витерла руки рушником. «Я сама з ним поговорю». Вона була незворушна, як і епископ, на чолі чайного столу. Все буде добре, Чет. Вона могла бути спокійною. Вона ж не бачила, що таке фарнвот. При виді товсто шерифа у мене заледеніла кров. Ми з Роєм розступилися, пропускаючи Волу в залу закусочної. Вхідні двері різко розчахнулися, я почув голос Воли. О, шериф, ви тут рідкий гість. Я притулився до стіни, прислухаючись і відчуваючи, як краплі холодного поту струмками стікають по моєму обличчю. Вітаю, місіс Дженсон. Приємно вас бачити знову. У нього був гучний трубний голос і ми з Роєм добре його чули. Містер Дженсон вдома, хочу з ним переговорити. Так... «Ні, Карла немає, він поїхав». Вона промовила це недбалим тоном. Я уявив спокійний вигляд зелених очей і незворушний вираз обличчя. Товстий шериф не представляв для неї ніякої загрози, як і для мене. Поїхав, Товстун дуже здивувався. Оце так подія. Він ніколи раніше не покидав дому, наскільки я пам'ятаю. І ідея я можу його знайти? Важко сказати. Вона продовжувала зберігати незворушний тон. Десь в Аризоні чи Колорадо, так мені було сказано. Відтовіді, який він Поїхав я, не отримала жодної звістки, коли він повернеться, місіс Дженсон. Пауза. Потім холодно й чітко. Не думай, що він повернеться. У шерифа вирвався вигук здивування. Не повернеться. Що це означає? Він покинув мене. Настало тривале мовчання. Я уявив, як він здивовано втупився в неї і зустрів холодний погляд зелених очей. Я поглянув на Роя. Той слухав так напружено, як і я. Наші очі зустрілися, і він, насупившись, покачав головою. «Ще один сюрприз. А чому ви так вважаєте, місіс Дженсон? «Що ж, він не перший чоловік, котрий знаходить на бості когось ліпшого, ніж власна дружина. Вона навіть зуміла придати голосу сарказм. Та яка вам справа до цього, шериф? Якщо Карл захотів валяти дурня і міняти жінку, це моя головна біль». «Ваша правда, місіс Дженсон, і я співчуваю вам. Інша жінка? Хм... Очевидно, в цьому є і моя вина. Не треба було виходити за нього. Занадто велика різниця у віці. Ми з самого початку не дуже ладнали. Він був старий для мене. Але Карл вчинив благородно. принаймні залишив мені закусочну і все решта. Я не помру з голода. А у вас яка справа? Я можу допомогти?» Шериф густо відкашлявся. «Тут працює чоловік за ім'ям Джек Пет Муртак. У мене, скажено, заступу серце. Я обдивився в пошуках якого-небудь знаряддя самозахисту. На столі лежав ніж для обробки м'яса, і я схопив його. Я не повернувся в фарнвод. Цього гладкого шерифа жде ще один сюрприз». Рой, дивлячись на мене, потряс головою. Він був блідий. Зрозумів, що я не дам себе арештувати. А може, злякався пістолета шерифа. Але для мене його пушка не злякала. Я надавав перевагу кулі, а не фармвоту. «Петмур?» – перепитала Лола. «А як же? Він тут працює. Карл наводняв його перед від'їздом. Мені потрібен помічник. Розумію, містер Дженсон, я маю з ним поговорити. Будь ласка, голосий лишався рівним, Він десь поблизу. Рой бишумно посунувся до мене. Покладись на мене. Я візьму його на себе. І швидко вийшов з кухні на палаючий сон.